egia esan naturalki gure peskako taldean gai hau behin baino gehiagotan hitz egin dugu eta zerbait egitea merezi zuela ba genuen eta ba, naturalki forma hartu du siklo gisa azkenean baditugu ideia batzuk baina data gisa bakarrik lehenago finkatua dugu etorriko dira beste batzuk baina Zikloarei asieramateko, e, ostegun onta, martxoaren bihan, zazpitan izango dugu inigo antxorregi dierez, e, nire minaren etxean, liburuaren aurkezpena egiten. Hmm? Zagatik abiatuna izan oso ziklo berezi hori edo? Manik azkenean, gizartean asko hitz egiten den, ez hitz egin, baina asko ardura, gizarte asko arduratzen duen gai bat da, baina... Uste dut, denok zailtasunak ditugula gaia nondik heldu asematzeko ez. Orduan pentsatu genuen peixke izan leku bat gai horri buruz entzun alko diren ba, ikuspuntu ezberdinak eta hortik ba, entzute hortatik ba, gu ere pixkanaka gerota gehiago jansten garen gain honen inguruan eta beldurrak entzen diogun ere ba, gaiia hau aipatzeari ba, naturalki. Eta hor, lehkuko tasun batekin, asiko zaizte, bo liburu bat ere idatzi du, e, nire minaren etxean, e, zer da hor, azkenean bere historia edo historia edo hibilbidea? Ba, jori da, ino gantxorregik, berak, e, kontatzen du liburu honetan, bere esperientzia propioa. Ba, osasun mentalaren kuspuntutik, azkenean, E, berak izan dako, ez dakit nik ere itzeko kienak erabiliko dituan, baina, bueno, ba, ba nola bere buruaz beste egiteko ba, biziki gertu izan zen, ez? Eta azkenean, esperientzia hori kontatzen du. Eta nola diren fase horiek, non, ba, gaixotasun hortatik, ba, ezin atera hortan ba, hartu zituen erabakiez berdinak, eta azkenean ba, nola bukatzen duen laguntza eskatzen, eta nola ba, bizi berri bati egiten dion. Egia esan, e, liburu irakurri dut eta biziki errazi irakurtzen da, mundu guztia animatzen dut irakurtzera, eta esango nuke e, zaugarri berezi bat duena da, barretik e, negarrera biziki fite eramaten zaituen liburu bat da. Eta, egia esan, simpleki edo ideia zehatzekin lantzen ditu, kontzeptu, ba, sakonak direnak, eta nienk dut, Gaia gaira urbiltzeko liburu on bat dela. No, zer gatziki oso azken den zuk liburua irakorita edo? Zer sentxaziorekin edo gelitu zira? Ba sentxazioa nik uste dut ba, inigo bantxorrik egiten duena azkenean da bihotza guztiz zabaltzen du ez. Nik dut Ikusten lehen gauza bentsatu da ze hausardia duen hori kontatzeko ez. Nikusten denok ditugu momentu basuak, altuak, baina biziki zaila egiten zaigu buruz hitz egitea ez bada oso gertukoan. E, olako bat publikoki, olako arazoak izan eta gero publikoki hau idazteak, ematen dio ausardi niretzako maila izugarri bat. Ba nolabait laguntza eskatzeko eta beren, Berak bere esperientziatik laguntza emateko ideia hori maite dut asko. Eta nik uste dut, guk epaizkatik egiten duguna piskat da bere besoa luzatu. Eta oraindik dik, ba, bera ona ekarrita edo bere ikuspuntua eman da, ba, orain dik beste jende gehi hori zabaldu ba, bere ikuspuntua eta azkenean osasumentalaren inguruko gora